Таких возів стояло вже чотири. Під'їжджав п'ятий. «Поспішай, пане Титарю», – сказав дід. «Хвалити Бога, це свої, можна пройти. Замкни ж двері на засув і на замок. Ключі забери і мерщи за мною», – сказав Титар. І квапливою ходою крадькома прошмигнув у бічну фіртку, а звідти в провулок і зник із дідом у буйній гущавині левад. Тим часом звістка про наїзд докотилася на царину. Найближчі встигли приїхати, деякі пішки бігли в село, сповіщаючи зустрічних хуторян про наглу біду, а інші, щоб повідомити односельців, подалися на сіножаті і дальні ниви. лихо, новий пан був десь на хуторах, і двоє верхівців помчало його розшукувати. Тільки-но титар з дідом сховалися в провулку, як до церковної огради підскакав пан Довуцца. Там уже стояло в ряд шість розпряжених возів, бо на конях у усіх напрямах помчали хлопці і дівчата. На цвинтарі біля замкнених дверей церкви юрмилося чоловік 12-літніх статечних господарів. З найближчої вулиці і з поля поспішали люди». «Відімкніть церкву!» – крикнув до вудця селянам, які сиділи на паперті. Ті встали, скинули шапки і, перезирнувшись поміж себе, нічого не відповіли. «Відімкніть!» – ще голосніше крикнув шляхтич. «Ані всіх посажу на палю!» «Змилуйся, пане!» – відповів статечний господар, що стояв попереду. «Чим же ми відімкнемо, коли в нас ключів немає?» «Ага, у вас ключів немає!» «Де ж вони? У кого? У кого?» – лютував Давутся, наїжджаючи конем на людей. «Не знаємо, пане, пан або в титаря? Ведіть титаря!» Селяни переступали з ноги на ногу, але ніхто не рушив з місця. «Сокир, рубайте двері! Чуєте? Зараз же мені рубайте двері! Чого ж ви стоїте, хами? Я їх висаджу сам!» І він, стиснувши коня, помчав до дверей. Селяни зімкнулись і заступили дорогу, замахнувшись на коня ціпками. Кінь рвонувся вбік і мало не скинув сідла завзятого улана. Церкви не дамо. глухо обізвалася з натовпу. Не дасте псяв? зарепетував, скажено, блискаючи очима розлючений до Та я вас на капусту посічу. І він, повернувши коня, вихопив шаблю і кинувся був на селян. Та, зваживши, що їх стало більше, і що вони зімкнулися щільною лавою, миттю повернув до воріт і крикнув на все горло. «Гей, сюди, до зброї!» – на цей крик до нього підскакав гусар. «Гвалт! Рятуйте!» – закричали селяни, і всі як один кинулися до титаревого двору. Давуд цей гусар шарахнули від натовпу в бік, гукнувши на допомогу команду, що саме наближалась до церкви – Шлях був вільний, і селяни, не звертаючи уваги на гусарів, кинулись прямо до титаря. Вони не помітили навіть, що з протилежного боку Майдану мчав новий загін – чоловік з 20 драгунів на чолі з Осавулом полковника Стемпковського. Осавул повідомив довудцеві, що губернатор уже виїхав із замку в супроводі сотні команди і прибуде сюди через півгодини найпізніше. До прибуття драгунів довудця не тільки не мав наміру чіпати розлючених селян, але й подумував уже про відступ. Та й тепер, хоч і прибула підмога, він не зважувався атакувати чималий натовп, який показав, що зможе дати відсіч. Адже Довуця розраховував, що матиме справу з беззахисними вівцями, а коли це не вівці, а вовки, то ліпше, поки немає явної переваги, не рискувати, думав губернаторів Небіж. Тим більше, що його основне завдання – Відімкнути і приготувати церкву Отже, на неї треба вдарити Добре, що хлопи залишили її без захисту І він наказав драгунам оточити церкву А сам з гусарами в'їхав в ограду Спішившись, гусари кинулись до дверей Але всі двері були взяті на засув І дуже міцні, дубові і ковані залізом Висадити їх не вдавалося Довудця підбігав то до одних та до других, але бачачи, що всі зусилля марні, дедалі більше лютився. Час летів, що хвилини міг над'їхати губернатор, а доводца, посланий його ясною мостю, і досі не виконав доручення, та ще поквапився стратити священника, який знадобився в губернатору і для допиту, і для кари.